І Ярослав став єдиновладним володарем Русі. Насправді стимулів у Ярослава Мудрого за початкового періоду його князювання було більше, ніж досить. Адже тоді, як ніколи пізніше, він був зацікавлений у зміцненні столиці Русі. Відновлення міста і Софії після пожежі 2017 року за тієї політичної ситуації мало стати для Рослава, який щойно володів Великокнязівським столом, першочерговим завданням. Адже від того, на чий бік стане Київське духовнецтво, залежала значною мірою і його власна доля. Ярослав не міг не знати, з якою симпатією ставилися духівництво до Святополка. Перебільшеним виглядає і стримувальний вплив Стеслава Чернігівського на Ярослава. Після укладення миру 1026 року між ними запанували відносини повної злагоди та довір'я.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 Висоцький відкрив і прочитав графіті, датоване 1032 роком. У ньому повідомлялося про народження у Ярослава сина Всеволода.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 Аналізуючи новгородський перший літопис, історик помітив, що новгородські відомості суперечать саме тим текстам повісті, які вперше з'явилися у третій редакції, та які ще не було в тому примірнику першої редакції, котрим користувався новгородський літописець. Отже, русське літописання, згідно з дослідником, зберегло не тільки другу і третю редакції повісті минулих літ у Лаврентіївському та Іпатіївському літописах, але й першу, в Новгородському першому літописам. В ній збереглися дати як початку будівництва Софії Київської, а можливо і урочистих закладин, 1017 рік, так і її закінчення – 1037 рік, тоді як третя редакція розповідає про це під одним – 1037 роком. 1037 рік, очевидно, був етапним у бідівельній програмі Ярослава. В цьому або близькому до нього році було завершено спорудження кріпості міста Ярослава, золотих хворіти з церквою благовіщення – Софії Київської та розпочато будівництво патрональних храмів Святого Георгія і Святої Ірини. У зв'язку з цим стає зрозумілим, чому характеристика всієї будівельної діяльності Ярослава була вміщена редактором «Повісті минулих літ»